за автобусної тісняви і оглядний дядько в такий спосіб заощаджував хвилини та вибігав на вулицю. Частенько його сірий фетровий капелюх з лементом біг слідом і наздоганяв дядька уже біля автобуса. Я ж, защібнувши за дядьком хвіртку на сто двадцять сім гаків, аби не пробрався контролер чи монтер, які сновигали по соломінці, брав книжку і сідав на осонній біля мотузки, що нею було переділено город солом'яників. На мотузці заповзятливий дід Єврась встиг викохати золотобокі дині. Вони звисали з мотузки, наче золоті царські п'ятірки шиї циганки, що розгадувала химерні сни солом'янчан та подзвонювали під легенькими подихами сірця. Яблука гупали з дерев і видресировані дядьком Денисом, поспіхом котилися до погріба далеко обминаючи Нерона-балалайку, який охоче ласував ними, особливо потинками. Сокотіла в картоплі половина корки. З вишняку до неї відзивалася друга половина. З хати видибувала з низеньким сільчиком під рукою баба-одарка та всідалася просто мене по той бік мотовський. І дід, і баба були ходющі, мов бригадні коні на провесні, і на всю солом'янку,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 а отого оте, наступного літа Євраз пішов найнятись до волів, прорав півдня, а на обід йому принесли в торбі цибулі та хліба. Він зазирнув до торби, лігу борозну та й каже: Нема сала, нема й завалами. А потім у їхній хаті завівся домовик. Він приходив ночами і давив Євразя, А коли вони виїхали з села. Загноздавши поросну свиню, до їхньої хати вселився Халимон. Не той Халимон, що наполовину втопився у морсі, коли гуляли Денисове весілля, а ось цей, що живе тепер на піщаній вулиці. Так домовик і йому не давав життя, що ночі ходив і хапав за горлянку. Мусив Халимон теж переселитися на Солом'янку, полишивши колгосп. З хати ж бо їхньої... Виклали причілок колгоспного клубу, оту причилкову стіну, яку повалив минулої зими п'яний затираха, заїхавши автомашиною на сцену, де саме були ті ятри. Казали пакульці, що стіна розсипалася на порох. Мой так, бо ту хату ставив ще єврасів прадід. Уже по війні домових забрів якось сюди, на Солом'янку. Всю ніч балакали вони з Єврасем про щось своє.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 по яблунями, вишнями, сливами і парканами з кошовками в руках, що вочевидь повнішали. Щасливо знесшись,